De arbetar på storföretag i Sverige, men det mesta av lönen landar i skatteparadis. Nu riskerar teknikkonsulterna fängelse. Idag granskar Kaliber ett avancerat skatteupplägg och frågar vem tar ansvar. Det finns ett etiskt dilemma som ofta diskuteras i svensk politik, i svenskt näringsliv och i svensk media- vilket ansvar har ett företag för vad deras underleverantörer gör? Tänk till exempel en stor svensk byggarbetsplats. Arbetarna är utländska gästarbetare- anställda av en underleverantör. De får låg lön och bor i kalla, trånga bostäder. Eller tänk dig en lokal textilfabrik i Indien- där arbetarna blir sjuka av kemikalier. Vilket ansvar har då- det stora företaget i Sverige som de syrat. De senaste åren har de här frågorna uppmärksammats allt mer. Och de flesta verkar eniga om att företaget som köper in- har ansvar i alla led, också för vad underleverantörerna gör. I Kaliber idag ska vi granska samma etiska dilemma. Det handlar om underleverantörer och det handlar om ansvar- men det är en annan slags företag och det är en annan slags arbetare. Företagen är storföretag som Volvo, IBM och Tele2. Arbetarna är teknikkonsulter. Och det etiska dilemmat här är ett skatteupplägg där deras löner landar på hemliga konton. Vilket ansvar tar storföretagen då? Här är Annika H. Erikssons och Johan Frisks reportage. Jag vill avbrysa den här intervjun i så fall- för att du ställer frågor som jag behöver ta reda på mer i detalj. De är väl smarta så länge de inte upptäcks. Men de som upptäcks kan man väl då säga att det var inte så smart- Jag, jag, jag kände mig lurad helt enkelt. Hur kan jag fixa det här? Hur kan, hur kan jag göra det Hur kan jag betala min skatt? Vad jag tror mig ganska säker kunna säga är att vad vi nu ser är toppen på Lisberg. det här är okej okay eftersom de har förklarat att de har svarat direkt på den här frågan om när vi frågade om det är okej okay eller inte om det är lagligt eller inte de sa att det är helt lagligt det är så man gör när man är i det konsult i en internationell affär. så eftersom vi kommer från Vittlandet det är helt naturligt, helt. så det var förlöringen Det här är Peter men han heter egentligen något annat vi dricker cappuccino på ett litet kafé i Stockholm. Peter är ingenjör- och jobbade några år som konsult. Han fick en bra lön. En mycket bra lön. Det han inte förstod då- var att löneupplägget- inte var lagligt. Han kunde inte svenska så bra. Min bakgrund av det hela- var att jag har just kommit- till Sverige då. Jag har inte pratat svenska. Jag har- jag har examinerat från universitet och jag hade en magisterutbildning i en högteknologisk område helt enkelt. Och jag trodde att det är ett bra möjlighet att fortsätta på ett bolag eftersom de vill jobba med oss. Det är vad vi har fått som information. Tänk dig att du jobbar på ett stort företag, Volvo, IBM eller Tele2. Men du är inte anställd utan jobbar som konsult. Betalningen för dina tjänster från det stora företaget går inte direkt till dig utan det är en mellanhand, ett förmedlingsföretag som tar hand om pengarna och delar upp betalningen i en vit lön och en svart lön. Och den svarta lönen göms undan i ett skatteparadis. Förmedlingsföretagen kallar de här uppläggen för split payment. Skatteverket kallar det för skattefusk. Kaliber ska idag granska den här skatteflykten. Det handlar om hundratals miljoner kronor som smusslas undan på hemliga konton i skatteparadis. Att anlita ett förmedlingsföretag är inget konstigt idag. Industriarbetare, byggjobbare, chefer, journalister. Ja, i stort sett alla yrkesgrupper kan numera hyras in vid behov. Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt de senaste åren. Idag skulle byggfacket möta bemanningsföretag som hyrt in polska gästarbetare. Som Politikerna i Västra Götalandsregionen vill minska beroendet av bemanningsföretag. Bedrövligt säger Hans De Wander från byggfacket till Sveriges Rådväst idag. Vi har inte fått några signaler på att... En lång rad bemanningsföretag i länet får nytt kritik från Arbetsmiljöverket. Bemanningsföretagen har inte tillräckligt koll på vem som... är Men det nya, mer flexibla sättet att anlita arbetskraft ökar också möjligheten till fusk. Det kan handla om löner som dumpas- om dålig arbetsmiljö- eller om skattefusk. För Peter började det med ett telefonsamtal. Företaget där han jobbade- behövde göra sig av med folk. Samtidigt ville de att Peter skulle jobba kvar. En dag ringde en kvinna- som representerade ett förmedlingsföretag. Så, äh de sa att de som har kontaktat oss att, att vi kan, eftersom vi har en mycket intresse och mycket bra förhandlingsläge nu vi kan få mycket bättre lön och till och med eftersom vi är utländs medborgare vi kan få även bättre uh, lön eftersom det är helt annan regelverk som, som, som man vänder för utländska för konsulter och då kom in ordet det här så här brukar ett upplägg se ut. En tredjedel av konsultens lön är vit, alltså helt synlig. Medan två tredjedelar går genom flera bolag för att till slut hamna på ett konto i ett skatteparadis. Till exempel brittiska Ljungfröarna, Schweiz eller Bahamas. Och det här kontot kontrolleras av konsulten. Men det är först när konsulten ska ta hem pengarna till Sverige- som Skatteverket får syn på dem. Det var det som hände Peter. En dag hörde Skatteverket av sig och ville veta var pengarna kom ifrån. Och det var då Peter förstod att den lön han fått inte var laglig. Och han ville berätta allt han visste för svenska myndigheter. Peter ringde upp förmedlingsföretaget. Och bad att få sina tidlister, löneavtal och annat. Då svarade de direkt eh, med att nej, nej, nej, nej. Du ska förstöra alla avtal du har från oss. Även eh, radera alla telefonnummer från mobiltelefonen. Eh, helt enkelt glöm, glöm, glöm det hela eh, att, att det har hänt. De har börjat svara de har börjat säga i princip vad jag ska svara på de här frågorna. Att jag ska säga nej till alla frågor. Att jag, jag känner inte till det Och det var det här förmedlingsbolaget äh, som sa så? Det här förmedlingsbolaget, precis. Och då har jag förstått att när, man, när någon utmanar att man ska förstöra avtal, då, då kanske är det lite fel i Aftalen. Vad tänkte du då? Försikenheten, så att jag... Ja, men... Do, I mean, jag, jag, jag kände mig lurad helt enkelt och, och den, den första idén var att hur, okej okay, nu har jag i det här, den här situationen, hur kan jag fixa det här? Hur, hur, hur kan jag göra det Hur kan jag betala min skatt? Och hur kan jag göra det här som, som det har inte har hänt helt enkelt? Peter fick alltså order att förstöra allt material som hade med förmedlingsföretaget att göra. Det handlade inte bara om tidlister utan också mejl och kontaktuppgifter skulle raderas. Att företaget vill förbli osynligt är inte så konstigt. Den som hjälper någon att begå skattebrott kan bli dömd för medhjälp. Och flera av de här konsulterna har åtalats. Ja, det är skattebrott, alternativt grovt skattebrott beroende på hur mycket pengar som man, man har undandragit beskattning Det kan också vara också fråga om bokföringsbrott i den mån man, man gör det här brottet i en näringsverksamhet. Så formaljuridiskt så är det fråga om typiskt skattebrott. Ja. Jonas Arvidsson är åklagare på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Han har hittills åtalat två teknikkonsulter. Totalt har minst sju konsulter åtalats. Tre har dömts till fängelse. I tre år, i ett år och i åtta månader. Och fler står alltså på tur. Jag vill inte uttala mig om de försökningar som pågår eller eventuellt pågår. Men ser man till Skatteverkets arbete så tycks det ju vara ett stort antal mål som kan tänkas dyka upp. Vad jag tror mig ganska säkert kunna säga är att vad vi nu ser är toppen på Disney. Hur då? Jag tror att det finns väldigt mycket, väldigt många. Konsulter som har använt sig av det här skatteupplägget för att undgå beskattning i Sverige Jag tror det är väldigt, väldigt vanligt. Sedan 2006 har Skatteverket granskat ett stort antal teknikkonsulter och sen upptaxerat dem. Alltså krävt att de ska betala mer i skatt. Kaliber har gått igenom alla upptaxeringar fram till den 12 maj i år. Det gäller sammanlagt 141 konsulter- som har gömt undan totalt närmare 200 miljoner kronor. Flera konsulter har gömt undan mer än en miljon kronor per år. Och nya beslut kommer hela tiden. 300 konsulter väntar på att bli granskade. Och så gott som alla de här konsulterna riskerar att bli åtalade. Ser man till vad staten har gått miste om- så är det mellan en halv och en miljard kronor i skatt- och sociala avgifter. Men vilka är då de här konsulterna? Flera kommer, precis som Peter, från ett annat land. Men många är svenskar. Skatteverket i Göteborg har länge misstänkt- att många konsulter som arbetar inom fordonsindustrin- inte alltid gör rätt för sig. Då skulle vi passera våra lilla och jag ska se om jag själv har fått någon post. Och det har jag fått. Så då tar jag med mig den posten så har jag något att arbeta med idag också. Ulf Philipsson är revisor på Skatteverket i Göteborg. Ja, det är ju en väldigt högutbildad yrkesgrupp som jag bedömer det. Många är ju civilingenjörer och är ofta faktiskt väldigt unga. De är ju väldigt trevliga och... Kan du berätta om något möte med några stycken, hur det hur brukar vara? Ja, jag har träffat ganska många under årens lopp här nu. Och, och, och då kommer de ibland ensamma Men det har också varit vanligt att de har haft med sig ett ombud vid första besöket. Jag har till och med träffat någon som har haft sin mamma med sig. Så unga konsulter finns det också, födda på ja, sent 70 tal men är det rimligt att tro att de inte har känt till att det här är inte är lagliga upplägg? Konsulterna har naturligtvis eh, känt till att det är olagligt. Det är säkert ingen tvekan om det. Så vad är den generella inställningen när ni, när ni konfronterar dem med de här uppgifterna som ni har fått fram? Ja, de är duktiga på att hålla masken. Och de vet väl att eh, vi måste ha en del bevis va, för att kunna fälla dem. I början när vi tittade på problemet så, så ja allihopa rent ut sagt. De kände överhuvudtaget ingenting till. Sen har vi faktiskt fått en hel del erkännande från konsulter. Men det är inte alla som erkänner. Många har överklagat Skatteverkets beslut. Och några konsulter som vi ringer upp anser inte att de har gjort något fel. Eller så vill de inte prata med oss. Men hur går det då till? Hur får konsulten reda på att det går att gömma undan en del av lönen? Hur raggar förmedlingsföretagen upp sina konsulter? En konsult som nyligen har åtalats har i förhör berättat- att han har hört talas om uppläggen på en bar i Gent. En annan har läst om dem på förmedlingsföretagets hemsida. Några har fått reda på det av sina arbetskamrater- det är alltså på arbetsplatsen, till exempel på Volvo, som de först kom i kontakt med de olagliga uppläggen. Ja, det är ju bland annat denna möjligheten som kanske konsulter då eh, diskuterar på sina arbetsplatser när de väl har sina riktiga, vanliga, traditionella arbeten. De är anställda kanske av de stora företagen i Sverige. Och man eh, träffas och diskuterar och så vidare och så kommer man ju fram till att man kanske kan tjäna pengar och få ett större netto- än vad som är vanligt i det här landet- genom förhållandevis enkla åtgärder. Förmedlingsföretagen finns inte i Sverige. De har inga kontor här. Vad som finns här är en person som sköter kontakten- mellan konsulten och förmedlingsföretaget. En av dem, vi kan kalla honom Jan- har nyligen dömts i tingsrätten- till ett års fängelse för grovt skattebrott. Jan fick 50 euro för varje konsult som han raggade upp. Han är en av dem som inte vill prata med oss. När vi ringer upp lägger han på luren. Hallå? Hej, Johan Friskit. Jag ringer från, från Sveriges radioprogrammet Kaliber. Hallå, ja. Jan vill alltså inte prata med oss. Men i Skatteverkets förhör med konsulterna förekommer flera namn på personer som ska arbeta på det här förmedlingsföretaget. En av dem arbetar idag på ett annat företag i Luxemburg. Han vill inte att vi nämner hans namn så vi kallar honom Thomas. Thomas känner sig lurad säger han. Det enda han gjorde var att sköta företagets löneutbetalningar. När han upptäckte att allt inte stod rätt till, drog han sig ur. Både Jan och Thomas pekar ut en person som ansvarig för de olagliga uppläggen, en förmögen bedragare, som ska bo i Sydafrika. Företaget som anlitade Jan och Thomas är bara ett i mängden av utländska förmedlingsföretag. Och det kan vara svårt att få fattig i någon ansvarig. I vissa fall finns ett telefonnummer som går till en kontaktperson i Sverige. Hos ett av de här förmedlingsföretagen, som har sitt huvudkontor i Schweiz, går telefonnumret till en redovisningsbyrå i Ekerö. Lars Schöwal är vd. På Ekerö redovisningsbyrå. I det fall vi har en uppdragsgivare så gör vi det, det uppdrag vi sköter det uppdraget vi får och eh, är ombedda att sköta. Och eh, sen vad de gör vid sidan om, i så fall vad jag kan förstå att du menar, det har jag ingen aning om. Vilket ansvar har då de stora företagen? Det är ju hos dem som konsulterna arbetar. Det är från dem som pengarna kommer. Vad har de stora företagen känt till? Så här säger Ulf Philipsson på Skatteverket och Jonas Arvidsson på Ekobrottsmyndigheten. Ja, det är också en fråga vi inte känner till. Det enda vi kan spekulera i är ju att skulle dessa konsulter inte tjäna så bra på de här uppdragen som de ju egentligen gör här om man tittar på nettoeffekten så skulle ju naturligtvis det bli mycket dyrare för storföretagen att anlita dem och, och, och av den anledningen så finns det ju ingen anledning kanske för storföretagen att eh, rota i den här frågan utan de låter det väl pågå så länge det ser bra ut vad jag däremot är förvånad över det är att de som anlitar de här konsulterna, fordonsindustrin framförallt, tycks vara så fullständigt likgiltig till eventuella skatteflyktsupplägg som, som, som det förefaller var om man sitter kvar för skattens granskning. Ja, vad vet de stora företagen om de här uppläggen? Det är en fråga som de stora företagen själva får svara på men, men det, det är ju anmärkningsvärt för att vi tycker att, att, att om problemet är så vitt utbrett som det är att man eh, reagerar med så att säga, nonchalans eller likgiltighet från eh, storföretagens sida att inte, inte försöka stävja den här som det verkar rå allmänt kända verksamhet. På Svenskt Näringsliv är Stefan Fölster chefsekonom. Så här säger han om de stora företagens ansvar. Rimligt är nog att man definitivt när Skatteverket gräver fram något att man genast upphör att anlita dessa konsulter. Det kan också vara rimligt att i förväg ställa vissa krav på information från konsulter eller förmedlingsföretag som man anlitar- men samtidigt måste man också klart säga att när en anställd eller en konsult vill lyras då är det nästan omöjligt för ett företag att ta reda på någon annan information. För då, då är det något som Skatteverket och polisen måste göra. Vad får det för konsekvenser om de stora företagen inte tar det här på allvar? Jag är övertygad om att företagen kommer att ta det på allvar. Om något företag inte skulle... Avseda en konsult där det är klarlagt att den har begått olagligheter. Då slår det tillbaka mot företaget själv. Då blir det en debatt om det och man förlorar kunder till slut. Förutom att det nog kommer upplevas stötande för de som arbetar i företaget. När vi har pratat med Skatteverket har de inte velat säga vilka de stora företagen är. Men i Skatteverkets beslut står det oftast var konsulten har arbetat. När vi har gått igenom besluten är det några företag som förekommer oftare än andra. Ett av dem är Volvo personvagnar. Volvo har anlitat ett trettiotal konsulter som enligt Skatteverket har gömt undan 25 miljoner kronor. Åtminstone tre av dem har åtalats. Maria Bolin, presschef, Volvo Personvagna. Nej, vi stöttar naturligtvis inte detta utan eh, vi eh, eh, vill inte jobba vidare med den typen av konsulter. Det gör vi inte. Hur länge har ni känt till alltså den här misstanken om att de här uppläggen då, som Skatteverket har tittat på? Hur, hur länge har ni känt till det? Det känner inte jag till. Det, det behöver jag ta reda på i så fall. Men när det gäller Skatteverkets granskning då, den känner ni till? Ja, absolut. Det gör vi. Och hur har ni, ja, vad har ni gjort sedan de började granska er då? Ja, de, de granskade era konsulter. De granskar ju, vi har, ja, dels så följer vi de här juridiska tvisterna och dessutom så, så har vi tittat igenom våra leverantörsavtal så att det inte ska vara några tveksamheter i vilka krav vi ställer när det gäller våra leverantörer. Är det det enda ni har gjort för att ta reda på hur de här uppläggen ser ut? Följer de juridiska tvisterna? Har ni inte samlat in egen information eller begärt att få Skatteverkets beslut? Jag vill avbrysa den här intervjun i så fall. För att du ställer frågor som jag behöver ta reda på mer i detalj. Okej. Okay. Då får vi göra det då. Maria Bolin på Volvo Personvagnar vill läsa på. Så vi får återkomma om ett par dagar. När kan jag... Men det finns fler stora företag i Sverige där de här konsulterna arbetat. På dataföretaget IBM handlar det om 11 konsulter som enligt Skatteverket har fuskat bort 40 miljoner. Vi ringde Anders Hermansson, presschef på IBM i Sverige, för att få en intervju. Dagen efter får vi ett mejl där det står... Ansvaret för våra underkonsulters skattefrågor bärs av deras arbetsgivare och individerna själva. IBM följer de skatteregler som gäller för IBMs verksamhet. Något mer vill Anders Hermansson på IBM inte säga. Och han vill inte låta oss göra en bandad intervju- så några ytterligare frågor får vi inte svar på. På Tele2 har 11 konsulter eftertaxerats- sedan de gömt undan 22 miljoner kronor i skatteparadis. De har alla använt sig av ett och samma förmedlingsföretag. Presschefen på Tele2 i Sverige, Pernilla Oldmark, säger att Tele2 har valt att avsluta samarbetet med det förmedlingsföretaget. Vi har ju avtal med förmedlingsföretag för konsulttjänster. De här avtalen som vi har, de reglerar strikt relationen mellan Tele2 och förmedlingsföretaget. Vi, kan, vi utgår ifrån att de här förmedlingsföretagen som vi andligt litar sköter och hanterar konsulternas skatter och avgifter på rätt sätt. Men nu har de ju inte skött det här, så hur, hur agerar ni då? Ja, så fort det kom till vår kännedom, för vi har ju från Skatteverket då, så har vi varit Skatteverket behjälpiga eh, med information kring de här konsulterna. Så det är oerhört viktigt för oss att, att man följer lagar och regler. Men har ni tagit upp den här diskussionen då med ett förmedlingsföretag sen Skatteverket har varit hos er och begärt in uppgifter om de här konsulterna? Vi har inget som helst intresse av att arbeta med företag som inte sköter sig. Och just det här fallet så har vi inte heller en relation med det här förmedlingsföretaget längre. På grund, av ett antal olika eller på grund av olika anledningar som gör att inte vi tycker att de är en långsiktig partner. Nej. Vad är det för olika anledningar? Det här är en av de anledningarna när vi, vi har påtalat att de inte har skett det här på ett sätt och sen så sedan förra året så har vi inte längre några uppdrag för dem. Hej igen. Hej igen. 480, 480. Efter ett par dagar är vi tillbaka på Volvo personvagnar i Göteborg- där presschefen Maria Bolin valde att avbryta intervjun med oss. Sen vi var här förra gången har Volvo nu ringt till Skatteverket- och bestämt ett möte för att få reda på mer. Det vi har gjort det senaste halvåret- det är dels att vi har gått igenom alla de avtal som vi har med våra leverantörer- för att säkerställa att, att det är solklart eh, vilka eh, krav vi ställer- Eh, dessutom så håller vi på att eh, se hur vi kan skärpa upp kontrollen och spårbarheten av de här personerna i våra system. Och dessutom så har vi eh, planerat in möten med Skatteverket för att se hur vi ska kunna samarbeta. Eh, och få bättre kunskap kring detta så att vi ska kunna följa det bättre. Om man jämför det här till exempel med, med klädindustrin så är det... H&M får att det kommer fram att deras arbetare i Indien eller någonstans inte har de villkor de ska ha när de arbetar. De kanske får arbeta för långa dagar eller får hantera kemikalier som de inte ska hantera. Då är ju ändå H&M ansvarig för sina underleverantörer. Är det inte på samma sätt för er när det gäller de här teknikkonsulterna? Ja, ansvaret ligger ju i att vi, vi, vi ställer krav på våra leverantörer att, att man följer svensk lagstiftning. Men uppenbarligen så har ju inte det varit så i det här fallet. Så vad gör ni för att ta reda på om de personer som jobbar nu eller har jobbat, att de verkligen har följt svensk lagstiftning? Nej, och det är det jag säger att det pågår ett ganska intensivt arbete just nu för att se hur vi ska kunna spåra de här personerna eftersom de då inte upphandlas och kontrakteras utav oss utan kontrakteras utav någon annan men tillhandahåller sina tjänster till oss. Så vilket ansvar tycker du Volvo Personvagnar har för de här konsulterna då? Vårt ansvar ligger ju i att ställa kraven på att man följer svensk lagstiftning Och om man inte gör det? Då får man inte arbeta vidare hos oss Så hur många arbetar kvar hos er utav de som har blivit eftertaxerade av Skatteverket? Det känner jag inte till idag så när kan du ge någon garanti för att de konsulter ni anlitar är lagliga så att säga? Vi, vi, vi kan nog aldrig garantera det på det sättet som du efterfrågar just nu. Men självklart så tar vi väldigt allvarligt på detta. Vi återvänder en sista gång till Peter- Capuchinon är urdrucken och han lutar sig tillbaka på trästolen. Så vad har det här fått för konsekvenser för det? Ja, det är en ganska svår situation. Jag har en skatteskuld nu eh, som jag har börjat betala av. Eh, den begränsar väldigt mycket helt enkelt. Reportrar Annika H Eriksson och Johan Frisk. Kalibers producent är Sanna Klinghoffer. Jag heter Anna Jakten.